Capitolul 24. Explicarea unor cuvinte. Axion, cuvânt grecesc însemnând vrednic, irmos, imnul născătoarei Canon, cuvânt folosit de biserică ca termen tehnic, începând cu secolul al IV-lea, paranteză, studii teologice, 1969, Canonul Sfintei Scripturi. Ceaslov, Înseamnă ceasurile canonice, adică rugăciunile la diferite ore din zi sau noapte adunate într-o carte. Celibat înseamnă necăsătorit de la latinescu celebs. Escatologie se numește doctrina despre viața de apoi. Eulogie, paranteză termen bisericesc, înseamnă binecuvântare. Filocalie înseamnă iubire față de ce este frumos. Așa se numea opera scrisă de Vasile cel Mare și Grigorie de Nazians, în care au adunat tot ce li s-a părut mai frumos din scrierile lui Origen. Hagiograf, autor care se scrie Viețile Sfinților. Litanie înseamnă rugăciune sau ieșire la rugăciune. Metempsihoza, concepție mistică despre transmigrația sufletelor după moarte în vederea purificării. Neofit înseamnă botezat de curând. Panagie înseamnă preasfânt. Proscomidie înseamnă pregătirea pâinii și vinului pentru împărtășanie. Protosinghel, grad monahal, inferior arhimandritului. Singhel, grad în ierarhia bisericească, inferior protosinghelului. Regviem paranteză regviem în latină, se numește slujba, în Biserica Romano-Catolică pentru pomenirea unei persoane decedate. Societatea Britanică pentru răspândirea Bibliei a fost înființată în anul 1804 sub influența mișcării metodiste.